evoluir ou involuir Dá para escolher, Bimala? Será que tem gente que quer involuir? Eu acho que sim. Bom, só se for involuntariamente, né? Só se a pessoa não souber o que está fazendo, porque involuir é um mau negócio. Mas dá para escolher? A maioria a maioria é claro todo mundo fala né é para frente que se anda mas será que uh, essas pessoas que falam andam para frente ou andam para para trás evolui ou evolui os fatos os fatos falam por si mesmo né tá não Eu tô eu tô evoluindo em eu tô embaçando tá não tá bom senhor tem razão Ai, não é fácil não Cristina balarama nada. É, eu acho que estou mais para devagar viu bimula não tô não tô evoluindo não é devo estar evoluindo Tá bom, já parei de falar nós temos aniversários nós temos aniversários tem o festival transcendental Hare Krishna chegando vamos ler o Shirimaba Bhagavatam ou vamos ler o livro Krishna é um dos dois, né? dependendo da, das biografias e se eu falar de mais ou de menos tá? não, o culpado sou sempre eu então vamos ver evoluir ou envoluir com a tradução e significado dos dados por sua divina graça Shrila Prabhu Pada Jai Shrila Prabhu Pada Jai Omagyanatimirandasyajananjana shalakaya chakshuramilitanjana tasmai shri gurave namaha Șriceitania Manbităm, Stată dena butale soaiam grupa cada mari da dati suapadăticcăm. Pdeham șiriguru, Șrijuta Kamalam, căăâm, Șriigum Vașnavans cea, Șlirup ppăm sagrajată saragaar agunată vi sa divăm. SADWEITAM, SAVADUTAM, PARIDJANÁ, SARITAM, KRISHNA, CHEITANYA DEVAM SHRI KRISHNA, PADAM, SARAGANA, LALITAM, SHRIBI, SHAKAM, VITAM, SHA HEI KRISHNA, KARUNA, SINDU, DINABANDU, JAGARPATE, GOPESHA, GOPICA, KANTA, RADA, KANTA, NAMOSUTE Tapta kanchana gaurangi la deve brindava nexhari vri chabano sute devi hari prighe manchakal patarubyas cha kripa sindubhya eva cha patita nam pa vanebeu vai shnave beu namo baja shri krishna chetanya Prabhu niche nandha shri adwaita gabadara shri vasa de goura bakta vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, hare, Krishna hare, Krishna, hare Krishna Hare Krishna Krishna Hitler, Esol Buffen Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar este verso bímala, verso 15. Verso 15, já não lembro mais de capítulo que é. <risos> Cabecinha de pano, bímala. Eu acho que é 14, não é 14 capítulo 14, não é isso? vou ler ali no começo do programa tá marcado, é 14 capítulo 14 eu não falei para as pessoas abrirem então, você que tem o Gita em casa abra no capítulo 14 verso 15 você que não tem entre no nosso site krishnafm.com.br que na segunda linha tá lá o link livros grátis com várias opções para ler na tela ou baixar então, toma água, Bim <coughs> desculpem então vamos tentar cantar esse mantra da jasi pralayam gatua karma sanguishu jayate tatapralinas tamasi mudajonishu jayate tradução palavra por palavra radia-se em paixão pralayam, dissolução gatua, alcançando karma, sangue, chu na associação das atividades frutivas jayate, nasce tatá, consequentemente pralina, dissolvendo-se tamasi em ignorância muda animal jionishu espécies jayate nasce tradução completa quando a pessoa morre no modo da paixão ela nasce entre aqueles que se ocupam em atividades frutivas e quando morre no modo da ignorância ela nasce no reino animal Algumas pessoas têm a impressão de que quando a alma alcança a plataforma da vida humana, ela nunca cai novamente. Isto é incorreto? tava falando com um ouvinte, Bimolás, sobre isso, né? A pessoa, é, estamos na era, né? acho que, vamos mudar era para Caliúga para era do achismo o cara acha uma coisa, sai falando, aí encontra gente que acredita nele, né? E ele inventa aí uma seita, um grupo, uma religião, e, e leva, desvia as pessoas de Deus, desvia as pessoas das escrituras autorizadas, e sai achando, né? Como tem essas pessoas que acham que quando a alma alcança a vida, a forma de vida humana, ela não cai novamente, mas isto, como o Prabhupada explica, é incorreto. Então, é, as pessoas precisam aprender, né, primeira coisa que o corpo é uma coisa, o corpo é matéria, a alma é antimatéria, um nunca vive, o corpo nunca vive, a alma nunca morre, já começa por aí, são duas coisas diferentes então se são duas coisas diferentes nós não somos os corpos então nós somos alma é, no, no Bhagavad Gita capítulo 2 tem o tratado completo da alma então se a pessoas souberam ou conhecer o que é alma que somos nós, né somos almas eternas o nosso tamanho, saber que nós podemos entrar em qualquer um dos 8 milhões e quatro... 4... Ah essa mulher do google ver, deixa aberto eu ver se ela não perturba mais que perturbação ah. hum. é coisa é, essas porcarias eletrônicas são boas quando funcionam né e deixa eu ver o que eu tava falando aqui bi tá vendo Cê, já não basta você para me distrair da bronca agora também a mulher do google <risos> a ah, deixa eu ver onde eu tava aqui onde eu tavabímala Ah, então, no Bhagavad Gita capítulo 2 tem toda a explicação, todos os detalhes autorizados a milhares, para não falar milhões e milhões de anos, esse conhecimento já existe. Bom, sempre existiu, né? Esse conhecimento sempre existiu, mas documentado, provado e escrito há mais de 5 mil anos. Então, nós somos diferentes dos corpos, nós podemos entrar em qualquer um dos 8 milhões de E 400 mil corpos diferentes o detalhe é o seguinte o detalhe é que a todo instante nós estamos agindo e essas ações é que vão determinar o nosso próximo corpo como está como falou né nesse verso então a qualquer momento nós podemos evoluir ou evoluir dependendo de nossas ações. Que que acontece? Acontece que nós almas é, é desse mundo nada se leva. É um é um ditado furado, né? É um velho deitado inútil furado. E se tiver verdade, é uma verdade incorreta, incompleta e imperfeita, porque desse mundo todos nós levamos as coisas boas e ruins que nós fizemos e como que a gente leva essas coisas? no corpo material sutil que nos transporta de um corpo a outro então uma pessoa, muita gente fala ah, mas fulano ferrou todo mundo a vida inteira e morreu numa boa, morreu dormindo morreu em paz, não sofreu então só que nós levamos, né de uma vida para outra de um corpo a outro tudo que fizemos de bom e de ruim então essa pessoa essa pessoa que fez más ações essa pessoa que viveu em completa ignorância a vida inteira ela vai pegar corpos inferiores então, ah mas a alma não evolui bom, primeiro que vai saber quem inventou essa, essa coisa aí, quem falou essa coisa né? primeira coisa é isso quem achou isso Então, é tem um fundo de verdade, porque nós almas já somos plenos de prazer, plenos de conhecimento e eternos. Então, vamos, vamos fazer de conta que tá certo isso aí, tá? Se bem que nós não temos nada a ver, nós almas, tá vendo? Já tá já comprové que tá furada essa essa história a alma nunca evolui. Por quê? Porque nós não temos nada a ver com evolução ou involução. É isso. Já está a descartar esse velho deitado aí também, né? <risos> nós não temos nada a ver com evolução evolução, mais como nós aprontamos, como nós aprontamos, nós vamos pegar um corpo inferior. Nós não evoluímos, mas pegamos um corpo inferior, assim como uma pessoa que faz um monte de dívidas. Tem lá uma Mercedes, né? E aí ele tá cheio de dívidas ele tem que pagar essas dívidas, e aí sobra o quê? Sobra um fusquinha para ele. Ele vai ter que andar de fusquinha. Então, é uma situação inferior, mas ele e o motorista continuam o mesmo, a mesma pessoa, só que agora num corpo inferior, numa situação inferior. Ele pagou as dívidas, perdeu a Mercedes, quer dizer, perdeu a forma de vida humana e foi para um corpo inferior, perdeu o Mercedes, foi para um Fusquinha, então é assim que funciona, então nós almas podemos é, pegar corpos superiores ou corpos inferiores dependendo do que a gente faz, então como o Prabhupada falou, isso de achar que não vai cair novamente em corpos inferiores, Isto é incorreto. De acordo com esse verso, se uma pessoa desenvolve o um modo da ignorância, depois de sua morte ela se degrada à forma de vida animal. Tá vendo? Ela ela se associou com o modo da ignorância, com pessoas ignorantes. Que que ele vai fazer, né? Nasceu em ignorância, viveu em ignorância, morreu em ignorância, perdeu a forma de vida humana vai pegar formas de vida animal, corpos inferiores. No mínimo, tá bom ainda, né? Pior ainda quando a pessoa vai para planetas inferiores. Aí, aí pior ainda, né? Mas é outro assunto, tá bom. Ah, não ficar divagando, eu tô divagando, Bímola. Eu acho que eu tô a divagar. Então <risos> divagamos. Ah, não tem graça. Não, é tudo a ver, né? Tá, vamos lá, vamos continuar. Daí a pessoa... Ela cai na forma de vida animal. Daí a pessoa tem que novamente se levar Através do processo evolucionário... Para chegar novamente à forma de vida humana. Então, para cair, né... Para cair, ela cai numa forma... Vai saber qual forma animal que ela vai cair, né... Qual tipo de animal... Para cair, cai lá embaixo, né... Agora, para subir novamente para alcançar novamente a forma de vida humana, ela tem que passar no processo evolucionário de uma forma à outra. Aí a evolução funciona, né? Ele vai de um corpo a outro. E aí, meu amigo, acontece outro ponto, né? Tá numa forma de galinha, tá? A alma você entrou num corpo de galinha. Aí, o que que acontece? Os demônios comem carne, peixe, ovos. Aí a pobre galinha dá um mês, dois meses, três meses, seis meses, matam ela. Ela vai ter que voltar no corpo de galinha novamente, ela vai ter que viver uma vida completa no corpo de galinha. A galinha vive de 20 a 25 anos. Muita gente não sabe disso, né? <risos> Imagine né? Se deixassem, né? Se deixar, a galinha vive de 20 a 25 anos. Então ela vai ter que ter uma vida inteirinha de galinha para poder passar para a próxima espécie. Não é fácil. Agora cair é fácil, mas para subir, para evoluir, pegar uma forma de vida humana novamente, evoluir na parte corpórea, né? Não na nós almas, como nós falamos, não é uma contradição, e sim uma situação. Nós somos plenas de prazer, nós somos plenas de conhecimento, perfeitas e eternas, mas infelizmente nós caímos na roda do tempo, na roda do samsara, e é assim que a banda toca. Então ela vai ter que passar de espécie em espécie para chegar novamente à forma de vida humana. Por isso, aqueles que são realmente sérios sobre a vida humana, devem adotar o um modo da bondade em boa associação para transcender os modos da natureza e situar-se em consciência de Deus Krishna como Prabhupada né, nos últimos dias aqui com a gente deu instruções que a pessoa deve ir no programa da madrugada porque essa atividade está no modo da bondade e se associar com os devotos que fazem esse programa da madrugada todos os dias é uma hora e meia antes do sol nascer os, devotos, os seguidores fiéis de prabupada seguem o padrão de prabupada e no padrão de prabupada eles se associam no modo da bondade nesse programa da madrugada que acontece uma hora e meia antes do sol nascer então todos estão convidados a ir ou fazer esse programa em casa e seguir o padrão de prabupada e se tornar consciente de Krishna e não cair mais nessa roda do samsara que evolui e involui, sobe e desce, sobe e desce. Esse é o objetivo da vida humana, né? sair desse sobe e desce, sair dessa mecânica, sair desse condicionamento, sair do colo da bruxa maia da ilusão. De outra forma, não há nenhuma garantia que o ser humano alcançará novamente o estado humano. Então é isso aí. ó Então, como o Prabhupada já disse, né neste mundo é um perigo a cada passo. Então, para gente se garantir, pelo menos para gente garantir uma forma de vida humana, a gente deve cultivar o modo da bondade na associação com pessoas que estão... Nesse, pelo menos nesse modo da bondade e assim com boa associação transcender os modos e situasse na consciência de Krishna tá bom, já parei de falar bom, gente boa esse livro o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site o na nele você encontra todo o conhecimento e todas as respostas e está de graça no nosso site tô, tô distraído aqui por causa da mulher do Googlema tô tô tentando ver o cronômetro aqui de novo não, o temporizador é não pode falar nem cronômetro aqui ai Cristina abarada que cruz pesada viu é eu que fico devagando né é, é, tô devagando eu tô é devagarbíma Então, você entra no nosso site na segunda linha está passando o link livros grátis. Ali você encontra de graça várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando na sequência, que é livros de prabupada. Você clica aí, já cliquei, já aparece aí já apareceu a coleção Shri Maha Bhagavatam o Purana Imaculado depois você vai descendo já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita o doutorado da ciência do amor a Deus já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita a próxima coleção que a gente vai ler na rádio e agora sim, apareceu o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programa responde arroba Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que, que a gente vai fazer? Ah, vamos falar dos aniversariantes e do Festival Transcendental Hare Krishna? Tá bom. Então você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna que acontece aos sábados ou domingos. É, cada local tem uma programação diferente, por isso você entra agora no nosso site krishnafm.com.br faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Só tem um problema, Bímala. Depois que acaba o festival, né? Ninguém quer ir embora. Esse é o um problema. É um problema que eu enfrentei muitas vezes. É, depois... Acaba a palestra e os devotos, os devotos começam a comer, beber, conversar, né? E ninguém quer ir embora. Esse é o problema que acontece nos festivais, tá? Já parei de falar: "Nossa, Cristo, na balarrama, que cruz pesada é hoje. você que mandou fazer o, ah, é só fazer o convite, não é ficar enrolando". Tá bom, não, você até razão. Bom, neste dia 28 temos dois aniversários: aniversário de Bugarma Gosuame e Cachixuara Pandita e para você conhecer mais um pouquinho sobre esses associados íntimos de Deus e mestres na ciência do amor a Deus nós vamos ler aqui duas pequenas biografias quem vamos ler primeiro, Bímala, Kachishwara tá bom, então tá bom vamos ler agora, na krishnafm.com.br uma biografia de Kachishwara Pandita Sri Ishwara Puri enviou seus discípulos Govinda e Kachishwara Pandita para Djaganatapuri para humildemente servir o Senhor Chaitanya. Relutando em aceitar serviço de seus irmãos espirituais, Sri Chaitanya finalmente concordou como era desejo de seu mestre espiritual. Chamando-se Kalavati e Sashireka, nos passatempos eternos de Deus, Govinda e Kachishwara trazem água do rio de Amuna para o Senhor Krishna, Kachishwara Pandita, cujo... Calma, Bímano, deixa eu notar aqui. É... Govinda e Kachishwara trazem água do rio de Amuna para o Senhor Krishna, Kashishwara Pandita, cujo corpo era de porte forte e poderoso, costumava andar adiante, diante, na desculpa, costumava andar diante do Senhor Chetaneya, evitando que as multidões tocassem nele. E depois do canto e dança público de Hare Krishna, ele servia alimentos oferecidos a Deus a todos os devotos. Sri Goura Sundara pediu a Kachishwara para mudar-se para Vrindavana, para adorar a forma de Deus no altar de Sri Rupa Goswami, que era Govinda Govindadi. Temendo a separação do Senhor Chaitanya, Kachishwara disse, ''Meu Senhor, se eu tiver que abandonar Tua associação, meu coração irá se partir em dois.'' por compaixão por seu devoto senhor Goura Chandra, deu-lhe uma forma de Deus, uma forma dele mesmo, que era tão perfeitamente formada, que se parecia exatamente como o senhor. Goura Govinda, o nome da forma de Deus, é uma forma dourada de Krishna tocando flauta. Então Kachishwara Pandita alegremente foi para Vrindavan, a fim de servir Goura Govinda e Govinda Govindadhi. O Sri Sadhana, o livro, né? Sri Sadana Dipika diz que: Eu adoro Kashiwara Pandita, cujo poder de amor e devoção a Deus trouxe Sri Cheitânia para a Índia Ocidental como uma forma no altar. Hoje em dia, estas formas de Deus no altar originais de Goura Govinda e Govinda Di são amorosamente adoradas por milhares de devotos em Jayapur, Rajasthan. O túmulo sagrado Samadhi original de Kachishwara Pandita fica na área dos 64 Samadhis, número 21,23. E agora só resta glorificar né esses associados íntimos de Deus. Shrikalavati ki jai shashireka ki jai pandita ki jai E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao prabhu jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia E agora vamos ler a de Bugarba Goswami Tá bom, vimla tem que falar no padrão padrão tá padrão da rádio tá bom, então tá bom vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Sri Bugarba Goswami Sri Bugarba Goswami um discípulo de Sri Gadadara Pandita tinha uma amizade íntima com Sri Lokanatha Goswami inspirados pelo senhor Chaitanya eles eram os primeiros e mais sêniors dos devotos a se fixarem em Vrindavana. Antes da chegada de Sri Rupa, Sri Sanatana Goswamis, eles tentaram descobrir os locais sagrados perdidos de Irada Govindadi. Diferente da abordagem agressiva dos cientistas modernos para descobrir o desconhecido, Bugarba e lokanata Goswamis encontraram as florestas dos passatempos de Deus, Krishna, pelo método humilde de rendição. Eles simplesmente perambulavam por Vrindavana, clamando os nomes das 12 florestas. Bandiravam, caminhavam, marravam, talavam. E Shirimati Vrindadevi, a mantenedora das florestas e uma expansão da potência dos passatempos de Deus, Krishna, revelou a localização exata de cada uma das florestas. Conta-se que, para evitar distrações materiais, Bugarba realizava a sua adoração a Deus subterraneamente. Assim, ele recebeu o nome de Bugarba. Bu significa terra, Garba significa caverna, ventre, local oculto. Ele é Prema Manjari Manjari ou Badra Rekika nos passatempos tempos eternos dirada gopinata Tá vendo Bimal? Associado de Deus constante Seu túmulo sagrado Samadhi fica ao próximo ao de Shri Rupa Goswami no pátio do templo Urada da Modara 17,35 Então só resta glorificar, né, esse associado íntimo de Deus. Prema Mandariki, Jai Badrariki, Jai Bugarbago Swami ki, Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jay Gokula Batista e seu grupo de Suzano que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora o que que a gente faz em Bimala? Agora vamos vamos ler o Shirimaba Bhagavatam, vamos ler o livro Krishna. Ah, você quer acabar logo com ele para começar a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita? Ah, tá bom. Então tá bom, a senhora é que manda fazer o quê, né? Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o Rabin. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que se cantam antes de ler o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Veṣṭa Kṛṣṇa rakṣa maṁ Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Calma, estou vendo aqui onde nós paramos, nós paramos, se apertar o delete aqui vai dar problema? Não, ainda bem que não deu, né? Ah, paramos no começo do capítulo 76, a liberação de Shalva. Depois de conversar com seu quadrigário, o filho de Daruka, Pradyumna, pôde entender as circunstâncias reais e assim ele se reanimou ao lavar a sua boca e mãos. Ele se armou propriamente com arcos e flechas e pediu a seu quadrigário para ir perto do local onde o comandante-chefe de Chalva estava situado. Durante a curta ausência de Pradiúmena do campo de batalha, Dilma, o comandante-chefe de Chalva, tomou posições dos soldados da dinastia Jado. Por aparecer no campo de batalha, Pradiúmena imediatamente o parou e o atingiu com oito flechas. Com quatro flechas, ele matou seus quatro cavalos. Com uma flecha, seu piloto da quadriga. E com outra flecha, ele cortou o arco dele em dois. Com outra flecha, ele cortou a sua bandeira em pedaços e com outra ele separou a cabeça dele de seu corpo. Nos outros frontes, heróis como Gada, Satyaki e Samba estavam engajados em matar os soldados de Shalva. Os soldados que ficaram com Shalva no aeroplano também foram mortos no combate e eles caíram no oceano cada partido começou a atacar o partido oposto severamente. A batalha era aterrorizante e perigosa e continuou durante 27 dias sem parar. Enquanto a batalha acontecia na cidade de Duaraka, Krishna permanecia em Indrapasta, junto com os Pandavas e o rei Judistira. Esse combate com o Shalva aconteceu depois que o Radyasuya, o sacrifício Radyasuya, foi realizado pelo rei Judistira e depois da matança de Chichupala quando o senhor Krishna entendeu que havia um grande perigo na cidade de Duaraka ele pediu permissão aos membros mais velhos da família Pandava especialmente a sua tia Kuntidevi e partiu imediatamente para Duaraka o senhor Krishna começou a pensar que enquanto ele chegava a Rastinapur com Balarama depois de matar Chichupala Os homens de Shishupala devem ter atacado Duaraka. Ao chegar a Duaraka, o senhor Krishna viu que toda a cidade estava altamente em perigo. Ele situou o Balarama Dhin num local estratégico para a proteção da cidade e ele mesmo em pessoa pediu a seu quadrigário Daruka para preparar para partir. Ele disse, Daruka, por favor, imediatamente me leve onde Shalva está situado. Você precisa saber que esse Shalva é um homem muito poderoso, misterioso, não o tema, nem ao mínimo. Logo que recebeu suas ordens o Senhor Krishna, daruca o fez sentar na quadriga e dirigiu muito rápido em direção a Shalva. A quadriga do Senhor Krishna era marcada com a bandeira que portava a insígnia de Garuda e assim que os soldados e guerreiros da dinastia Jado viram a bandeira, puderam entender que o Senhor Krishna estava no campo de batalha. Nessa hora, quase todos os soldados de Shalva tinham sido mortos, mas quando Shalva viu que Krishna veio ao campo de batalha, ele lançou uma grande... E poderosa arma que voou no céu com um som estrondoso, como um grande meteoro. Era tão brilhante que o céu inteiro iluminou com sua presença. Mas logo que o Senhor Cristo apareceu, ele despedaçou a grande arma em centenas de milhares de pedaços por atirar a sua própria flecha. O Senhor Cristo atingiu Shalva com 16 flechas e com chuvas de flechas ele dominou o aeroplano justamente igual o sol em céu claro domina o céu inteiro com um número ilimitado de moléculas do brilho solar Shalva desferiu um soco severo no lado esquerdo de Krishna onde o senhor carregava o seu arco charanga e com e como resultado o arco charanga caiu da mão de Krishna essa queda do arco foi na verdade maravilhosa Grandes personalidades e semideuses que observavam o combate entre Shalva e Krishna Ficaram demais perturbados com isso E começaram a exclamar Ai de mim, ai de mim Shalva achou que se saiu vitorioso E com um som estridente começou a falar com o senhor Krishna como se segue Seu Patife Krishna Você raptou o Rukimile a força mesmo na nossa presença Você desconcertou o meu amigo Chichupala... e se casou com o Ruquimine você mesmo. E na grande assembleia do Radiasuia... o sacrifício, enquanto o meu amigo Chichupala... estava um pouco distraído... você aproveitou a oportunidade para matá-lo. Todo mundo acha que você é um grande guerreiro... e que ninguém pode conquistá-lo. Então agora você terá que provar a sua força. Eu acho que se você ficar parado na minha frente... mais um pouco... Com minhas flechas afiadas eu o mandarei a um lugar de onde você nunca mais retornará. A isso o Senhor Krishna respondeu. Tolo Shalva, você fala sem sentido. Você não sabe que o momento da morte já está sobre sua cabeça. Aqueles que são heróis de verdade não falam muito. Eles provam o seu poder com exibição prática e atividades cavaleirescas. Depois de falar isso, o senhor Krishna com ira golpeou Shalva na clavícula com sua massa tão severamente que ele começou a sangrar internamente e tremer como se fosse entrar em colapso por frio severo. Antes que Krishna fosse capaz de golpeá-lo novamente, entretanto, Shalva ficou invisível por seu poder místico. Dentro de poucos minutos, um misterioso homem desconhecido veio perante o senhor Krishna gritava alto e ele se prostrou aos pés de lótus do Senhor e disse a ele porque você é o mais amado filho de seu pai Vasudeva sua mãe Devaqui mandou-me para informar-lhe da notícia desafortunada que seu pai foi preso por chalva e o levou à força ele o levou justamente igual um açougueiro sem misericórdia leva embora um animal ele quando o senhor Krishna ouviu essa notícia desafortunada do homem desconhecido primeiro ele ficou altamente perturbado justamente igual a um homem comum a sua face mostrou os sinais de pesar e ele começou a gritar num tom lamentável como, como isso pode acontecer? meu irmão, o senhor Balarama está lá e é impossível qualquer um conquistar Balarama de ele está encarregado da cidade de Duaraca E eu sei que ele está sempre alerta. Como Chalva possivelmente entrou na cidade e capturou meu pai dessa forma? Quem quer que ele seja o poder de Chalva é limitado. Então como foi possível que ele conquistou o poder de Balarama Di e levou o meu pai com ele preso como descrito por esse homem? Ai de mim, destino é, depois de tudo, muito poderoso. Enquanto Krishna pensava dessa forma, Shalva trouxe perante ele em custódia um homem que parecia exatamente Vasudeva, seu pai. Tudo isso foram criações do poder místico de Shalva. Shalva começou a falar com Krishna. Seu Patife, Krishna, olhe, este é o seu pai que o gerou e por cuja misericórdia você ainda vive. Agora veja como mata o seu pai. Se você tem algum poder, tente salvá-lo o prestidigitador místico Shalva que falava dessa forma perante o senhor Krishna imediatamente cortou a cabeça do falso Vasudeva sem hesitação ele pegou o corpo morto e subiu em seu aeroplano o senhor Krishna é a autosuficiente suprema personalidade de Deus mesmo assim porque fazia o papel de um ser humano comum ele ficou muito deprimido por um momento como se ele tivesse perdido seu pai realmente mas no momento seguinte ele pôde entender que a prisão e morte de seu pai eram demonstrações dos poderes místicos de Shalva que ele aprendeu com o demônio maia de volta à consciência clara ele pôde ver que não tinha nenhum mensageiro nem nenhuma cabeça de seu pai mas que somente Shalva tinha fugido em seu aeroplano que voava no céu então ele pensou em como matar Shalva a reação de Krishna é um ponto controverso entre grandes autoridades e pessoas santificadas como pôde Krishna, a suprema personalidade de Deus o reservatório de todo poder e conhecimento ficar confuso dessa forma? lamentação, aflição e confusão são características de pessoas que são almas condicionadas? Mas como podem essas coisas afetarem a pessoa do Supremo, que é pleno de conhecimento, poder e opulência? Na realidade, não é mesmo possível que o senhor Krishna fosse enganado pela mágica mística de Shalva. Ele exibia seu passatempo de atuar no papel de um ser humano comum. Grandes pessoas santificadas e sábios que estão dedicados ao serviço prático e amoroso dos pés de lótus do Senhor Krishna e que alcançaram a maior perfeição da autorrealização transcenderam as confusões do conceito corpóreo de vida o Senhor Krishna é o objetivo último da vida para essas pessoas santificadas como é então que Krishna pode ser confundido pela mágica mística de Shalva a conclusão é que a confusão do senhor Krishna era outra opulência de sua personalidade suprema é, Krishna estava vivendo o papel né de uma pessoa comum de um príncipe comum quando Shalva achou que Krishna tinha ficado confuso com suas representações místicas ficou encorajado e começou a atacar Krishna com maior força e energia e chovia volumes de flechas sobre ele mas o entusiasmo de Shalva pode ser comparado a marcha em velocidade dos insetos para dentro do fogo o senhor Krishna lançou suas flechas com força incomensurável atingiu Shalva cuja armadura arco e elmo com joias todos se espatifaram em pedaços com um golpe violento da massa de Krishna o aeroplano maravilhoso de Shalva explodiu em pedaços e caiu no mar Shalva foi muito cuidadoso e em vez de cair junto com o aeroplano, ele conseguiu pular na terra. Ele novamente correu em direção ao Senhor Krishna. Quando Shalva correu rápido para atacar Krishna com sua massa, o Senhor Krishna cortou a sua mão que caiu no chão junto com a massa. Finalmente decidiu matá-lo. O Senhor Krishna pegou o seu disco maravilhoso que que brilhava tanto quanto o sol na hora da dissolução da criação material e quando o Senhor Sri Krishna se posicionou com o seu disco para matar Shalva, ele parecia justamente igual ao sol nascente sobre uma montanha. O Senhor Krishna então cortou a cabeça dele e a cabeça com seus brincos e elmo caiu no chão. Shalva, assim, foi morto da mesma forma que Vritrassura foi morto por Indra, o rei do céu. Quando Shalva foi morto, todos os seus soldados começaram a gritar, «Ai de mim! Ai de mim!» Enquanto os homens de Shalva choravam assim, os semideuses os planetas celestiais choviam flores sobre Krishna e anunciavam a vitória com o bater de tambores e sopro dos clarins. Nesse mesmo momento, outros amigos de Shishupala, como Dantavakra, apareceram em cena para lutar com Krishna a fim de vingar a morte de Shishupala. Quando Dantavakra apareceu perante o Senhor Krishna, ele estava extremamente irado. E assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 76 de Krishna, a liberação de Shalva. Capítulo 77 A matança de Dantavakra... Vidurata e Romahashana depois da morte de Chichupala, Chalva e Pondra outro demônio tolo de nome Dantavakra queria matar Krishna a fim de vingar a morte de seu amigo Chalva ele ficou tão perturbado que apareceu pessoalmente no campo de batalha sem armas e munições próprias e sem nem mesmo uma quadriga Sua única, sua única arma era sua grande ira, que era em brasa. Ele carregava somente uma massa em sua mão, mas ele era tão poderoso que, quando movia, todo mundo sentia a terra tremer. Quando o Senhor Cristo o viu se aproximando num humor muito heróico, ele imediatamente desceu de sua quadriga, pois era regra da etiqueta militar que o combate deveria acontecer somente entre iguais. por saber que Dantavakra estava sozinho e armado só com uma massa, o senhor Krishna respondeu similarmente e se preparou por pegar a sua massa em sua mão quando Krishna apareceu na frente dele a marcha heróica de Dantavakra foi imediatamente parada, justamente igual as grandes e furiosas ondas do oceano são paradas pela praia aquela hora Dantavakra, que era o rei de Karusha posicionou-se firmemente com sua massa e falou para o Senhor Krishna como se segue é um grande prazer e uma oportunidade afortunada Krishna que encaramos um o outro olho no olho meu querido Krishna depois de tudo você é meu primo eterno e eu não deveria matá-lo dessa forma mas infelizmente você cometeu um grande erro ao matar o meu amigo Shalva Além do mais, você não está satisfeito em matar o meu amigo? Porém, eu sei que você quer me matar também. Por causa da sua determinação, eu tenho que matá-lo. Assim, vou despedaçá la em pedaços com minha massa. Krishna... Está tá está vendo? Ei, Bimala, tudo... Não é fácil não, viu? Olha, não é fácil não, viu? A hora que eu tô embalando, a hora que eu tô aqui no humor, no clima, você corta tudo. Ah, oh, Krishna, balaramarada, que cruz pesada, viu? Tá, vou, vou tentar acabar aqui. Então ele falou, vou despedaçá-lo em pedaços com minha massa. Krishna, apesar de você ser meu parente, você é um tolo. Não. Você é nosso maior inimigo, por isso eu tenho que matá-lo hoje justamente igual uma pessoa que remove um furúnculo de seu corpo com uma operação cirúrgica. Eu sou sempre muito grato a meus amigos e por isso eu me considero em dívida com meu amigo Chalva e eu só posso liquidar a minha dívida com ele matando você da mesma forma que um tratador de elefante tenta controlar o animal por espetá-lo com seu tridente assim Dantavakra tentou controlar Krishna simplesmente por falar palavras ah, para aqui, tá é, aqui já tá explicando a batalha, né vamos parar aqui na explicação dessa luta, dessa batalha que nem começou e nem nem não vai durar muito não, Himalaya Krishna é um matador de demônios, né? Logo ele mata esse demônio aí também, né? É, Krishna, um dos esportes de Krishna é matar demônios. Mas demônios grandes, não demônios insignificantes, demôniozinhos. Demôniozinhos ele mata em sua forma do tempo. Tá bom, já parei de falar. Esse livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site krishnafm.com.br Você entra agora, clica aí e já aparece aí uma opção para você ler na tela ou baixar. É, você pode ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, que é, está passando aí na sequência, livros de prabupada. Você clica aí, se não achar, fala com a gente, tá? Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Chirimaba Gabatão, por ano imaculado, onde tem essa história também com todos os detalhes aí você vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita o doutorado da ciência do amor a Deus vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita a próxima coleção que a gente vai ler na rádio vai descendo, já aparece o livro O Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo e agora sim, apareceu o livro Krishna, a suprema personalidade de Deus você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio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 Muito obrigado a todos pela audiência e, para finalizar, eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espantam. Bajashri Krishna Chaitanya Rabunityananda Shri <SILENCIO> Adwaita Gadadara Vva să goăna Maajya și câșina ĉe ânň labo na și aăitara se va să go bak Prabhu nitananda Shri adwaita gadadara Shiva Shrivasati Gauravakta Vinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna krishna kishnare hare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 rishna krishna hare hare hare hare rama rama rama hare krishna hare krishna krishna hare hare hare hare rama rama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 prabupada jaya prabupada jaya prabupada shri la prabupada bhaya prabupada jaya daga jaya prabupada jaya daga prabupada prabupada prabupada prabupa prabupada prabupada prabupa guru deva guru deva guru deva guru U de va जय जय गोस्वामी पाद परावा मुझे प्रजराज का चार दशरथ पर सदसमल मुक्ति दान द सरस्वती गोस्वामी प्रोबादी जय अनंत कोटि वैष्णव इनकी जय रामाचार्य श्री बिहारी स्टाफ की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नि तानम से दयता आधार शिवाषादि गौर भक्त इनकी जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम गंगाबाई की जय जमुनाबाई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय शांवेद भक्तवंद की जय और ग्लोरीज टू द असमल और ग्लोरीज टू द असमल और ग्लोरीज टू द असमल तंगे रे मां